По смерть. Без свого гетьмана, обваючи вільними голосами на старшого то Джавалія, то богуна, запекло билося козацтва. Відважні й завзяті були їхні виклики, зухвалі хитрі заміри, та страшний розлад, який точив із середини тіла козацького війська, не давав докінчувати заповзятого. Поки одні з диявольською відвагою Відбивали у ворога шанці з гарматами, поки другі падали, трощені шляхетськими картечами, треті уже думали, як врятувати власну шкуру, прикриту кармазинами, які так необачливо них гетьман Хмельницький. Аж пода говорити. Тишко нагорний і Матвій гладкий розімкнули мені залізний чотирикутник, пустивши шляхетську кінноту на смертну іграшку. Тепер же в обложеному таборі. Інший полковник Книса розпочав кнування на зраду товариства. Він послав листа до нашого найзапеклішого ворога Вишневецького, просив новосердя і обіцяв намовити козаків виправити до короля посольства. Вишневецький зібрав магнатів на раду і було вирішено об'явити козакам помилування, а тоді відібрати у них зброю, відняти гармати, розділити як полонених по шляхетських корогвах, і всіх до одного перебити, наостанку скасувати всі привилеї, даровані королями козацькому стану, заборонити їм на всі віки носити зброю, стерти з лиця землі саме ім'я козацьке і викоронити їхню схизматицьку віру. Тим часом козацький табір громили картечами. Канцлер Радзів писав у своєму щоденнику, Першого дня липня з обох боків бито з гармат. 2 липня. Воїводоба Руський, Вишневецький і Хорунжий коронний конець Польський мали обійти їх із тилу, аби відтяти їм відступ, але те не вдалося. Тим часом недаво спочивати гарматам. 3 липня з обох боків тривав вогонь гарматний. 4 липня. Вночі тихцем козаки ввірвались до якогось шанця, кілька жовнірів забили, інші врятувалися втечею і здійняли тривогу. Одразу одбитими неприятеля, кількох з них убито. Тим часом наші били з гармат. 5 липня вбито з гармат, 6 липня прибули посли козацькі. Послами тими були полковники. Криса, Гладкий і Переяславський сотник Іван Петрошенко. Петрашенка полковники взяли за його едукованість. Тож перед королем, коли їх після наруги в Потоцького все ж було допущено в монарший шатер, добірною латиною мовив сотник, який, щоправда, виряджений був, як і полковники, розкішний кармазиновий кунтуш був би на показ козацького багатства. Петрошенко сказав буцімто так. Поборені тобою великий королю, козаки, що залишилися живими, на кривавому полі, благають у тебе милосердя. Ми переповнили міру людських злочинств, але думаємо, що не переступили ще природженого тобі милосердя. Змилуйся над покутуючими свої злочинства, або швидше укарай смерть винуватих. Сто тисяч покладають перед тобою свої голови, зіпни їх, коли ваготу наших злочинів можна змити тільки великою кров'ю. Але навіщо королю підіймати зброю проти тих, кого мучить сумління? Твоя воля – скарати нас або помилувати. В своєму таборі, як у темниці, ми ж датимемо кари. Але коли твоя воля – стратити нас за образу твоєї величності, то придбаєш ти собі більше слави, коли простиш нам наше запаморочення і тим примусиш нас щоденно конати, спокутуючи гріхи наші перед тобою. Нашою стратою ти збільшиш перемогу, але зменшиш державу свою, бо багато людей принесеш в дарунок помсті своїй. Канцлер Вершчинський в ім'я короля повідомив, що відповідь послам дана буде на завтра. Двоє хай повертаються до війська і звіщають йому королівську милість, а один хай залишиться, як запорука по кірвесті. Риса залишився без принуки. Зміг нарешті вдовольнити свою чорну душу. На другий день канцлер продиктував умови козакам. Винити Хмельницького, його сина і старшин, віддати гармати, відіслати всіх хлопів до плуга, розірвати спілку з татарами, зборівські пакти касуються, козакам перебувати в повній залежності від короля, ждучи такого впорядкування козацького війська, яке настановить сон на потомні часи. Гладкий сказав, що Хмельницького немає в таборі. А коли коваль прийме козацтво під свою руку, ствердивши з Борівського угоду і помилив всіх старшин, то вони обіцяють піти за татарами розшукувати Хмельницького і всіх, що збило їх здоров'ю. Тим часом він має порадитись з козаками. Коли козацька рада почула умови, які навіки відбрали міг них право зватися вільними людьми, Гладковий Потрошенка мав не змили з помосту, на якому ті стояли. Ніколи, ніколи, гукаво козацтво, король забув, що він винен волею життям під збором. Хай підпише зборівські умови, котрі ми йому написали шаблями, інакше ми не хочемо миритися, і краще нехай всі до одного накладемо головами. Радзівів з холодним спокоєм одметовував. 8 липня. Реболіанти відкинули умови короля. Тоді обстрілювали їх з гармат і багато загинуло. 9 липня. Коми надто часто стріляно з гармат, дві з них розірвалися.